Biografii, memorii În emisiunea de astăzi, Alexe Tudor ne va prezenta procesul nașterii unui film. O noapte furtumoasă, film regizat de Jean Georgescu după piesa lui Ion Luca Caragial. Și cum biografia unui film este în primul rând biografia regizorului, să-l ascultăm pe Jean Georgescu amintindu-și de anii pionieratului său în cinematografie. În 1940 venisem din Franța. Primul lucru care a trebuit să-l fac a fost să mă duc la comisariatul de poliție să scot buletinul de populație. Mă a întrebat ce profesie ne ai, Neata? Regizor de cinema. Ai acte? N-am niciun act. Nu... Domnule comisar, strică ăsta sub comisarul, comisarului șef. C Se, ce dumneavoastră că e regizor, așa. N-are acte. Dacă vrea el să fie regizor, scrie acolo, regizor și Neata. Deci era pe biletul meu de populație regizor. Asta era tot, fiindcă în realitate nu eram, niciun regizor relativ, fictiv, fiindcă aici nu era cinematografie. Nu exista și eu eram numai cu numele, cum s-a zis, în sfârșit. Neavând ce facem, ceva mai interesant, în sfârșit. Zic, să scriu eu scenariu după piesa lui Carajale, o noapte furtunoasă. Mi s-a părut mie că are o situație cu totul specială și posibilități de cinematograf, așa cum mă gândeam eu. Și am început. Scream câteva pagini acasă, luam cu mine, aveam o sărvietă, o luam cu mine, mă duceam la o Să suntem mai mult, poate, scream câteva pagini sau câteva rânduri. Continuam, așa că de colo-colo am terminat scenariul de cupaj direct al piesului Carageale, o noapte furtunoasă. Hai eh, terminat șanare, ce faci cu el? Eh, îl pui în mapă, îl pui la o pată, cine știe spui? Într-o zi, fiind la cafea de la P, văd că vine Ionel Cantacuzino direct la mine. Ce faci, domnule Georgescu? Spune? Ce să fac? <coughs> Beau cafea, nu fac nimic. N-am nicio profesiune ca să fac ceva. <gânde> Zice, știi că eu am scris un șanal după noaptea frumoasă. Știu, zic că am aflat. E, dar al tale mai bun. Când am auzit al dumitale mai bun, cam vrea să spui cineva direct așa că ai făcut de un lucru mai bun decât mine. Zice, vrei să-l faci? <gânde> cum să-l fac? Ca să-l faci trebuie operator, trebuie reflectoare, trebuie sunet, decor și așa mai departe. Asta. Și dacă vrei să-l faci, am eu o posibilitatea să aduc de străinătate pe cine vrei, neata care îți trebuiește aici. Cred că un merit important în realizarea acestui film a fost producătorului Dr. Ion Cantacuzino, un om care a făcut foarte mult pentru cinematografia noastră, și care a avut inițiativa acestei pelicule și uh, atât de pasionat de realizarea filmului încât știu că un la un moment dat și pentru nasturii de la costumele noastre să găsească nasturii ce mai adecvați. Era un filio d'arte, era fiul Marie Filot, era un om crescut în teatru și în tradiția Teatrului Caragelian și a făcut acest film cu mare pasiune. Cât privește Lionel Cantacuzino, am lucrat foarte strâns cu el, m-am înțeles perfect, mi-a dat concursul, a fost într-adevăr un tovarăș bun de muncă, un om care înțelegea, un om care avea simț artistic, știa ce vreau să fac, simțea, îmi dat tot concursul, nu a fost niciodată. Mi-a dat o virgulă, ca să zic așa, din scenariu, a înțeles tot ce vreau să fac ce am ce mi-a dat, n-a spus niciodată pentru ce și te-a precis că nu cer așa că ați mă aflu în treabă. A fost un om pe care îl regret foarte mult și acum un om care puteai cu adevărat să te înțelegi pe limbajul artistic. Vorbesc întotdeauna cu plăcere despre acest film nu numai pentru că a reprezentat debutul meu cinematografic dar pentru că și astăzi, revăzut îmi face întotdeauna o, o mare plăcere artistică, aș zice chiar că a devenit un clasic al filmului nostru și mi se pare că reușita lui se datorește în afară de genialitatea scenaristului și faptului că s-a făcut cu un mare entuziasm, și cu o mare pasiune într-o epocă de pionerat a cinematografiei. Filmul O Noapte Furtunoasă, realizat de maestrul Jean Georgescu, este așezat de multă vreme și pe bună dreptate printre marile reușite artistice ale filmului românesc. Aceasta se datorează faptului că, deși realizat în 1942, filmul are originalitate tehnică, o stăpânire a mijloacelor artistice, o deosebită siguranță în convergența efectelor spre o realizare echilibrată, armonioasă. Cei mai tineri bănuim doar greutățile întâmpinate de toți cei ce au lucrat la înfăptuirea filmului. Maestrul Jean Georgescu s-a impus în condiții vitrege de creație prin bogăția și ingeniozitatea resurselor. Din această înfruntare, filmul a ieșit rotunjit, sugestiv. Suntem impresionați de ritmul acestei desfășurări, decadența și succesiunea secvențelor. Maestrul Jean Georgescu știe să povestească cinematografic. Filmul... Are în compoziția sa momente culminante, încetiniri, pauze, divertismente, accelerări brușce. Gradația nu este treptată, ci orchestrată savant cu variații de ritm, pregătite printr-o decupare dintre cele mai abile. Părerea mea e că o distribuție bună în film este 60% de succes. Actorii în film nu e ca în teatru, vezi, mai Actorul în film trebuie să reprezinte cu personajul, cum l-ai vedea, să spui, dă ăsta parcă ar fi poet. Și în realitate să constați că e și poet. E o chestie specială, filmul, ca distribuție. Trebuie să-i pe actor ca prezență întâi. Ca prezență, ca timbru de voce, în sfârșit. E foarte special, nu pot să vă explic. Asta este ceva încă un mister, alegerea Distribuții, trebuie să te gândești foarte mult, să fii foarte, foarte cunoscător, dar tot. La început, bineînțeles, un film făcut la noi era o curiozitate generală. Toată lumea s-a Cum o să fie, ce o să fie, fiind românesc? E, am început să căutăm actori. De la început, eu care am făcut o documentație foarte, foarte specială în privința epocii, nopții furtunoase, fotografii, toate la academie de tipi, costume. Și m-am gândit, fiind comedie, trebuie să aibă și oameni cu haze, bineînțeles, că fără harul ăsta al hazului nu faci nimic. Și am și găsit atunci, am găsit părgiugarul, care corespundea foarte mult cu jupându-mi M-am pomenit distribuit în Carajeale, acum eu, la vârsta de 15 ani, văzusem în Carajeale, la Național, văzusem pe marile înaintași, pe Ion Petrescu, în rol, văzusem și în scrisoarea pierdută. Și pe Bresianu, și pe Muro, mă că o pleacă de actori care a fost na în teme. Și nici nu mă gândeam să-l joc eu pe care algele, pe care l-am întâlnit prima dată în cinematograful vorbit. La ta e jupălă, tine și eu nu mă întrebi. Ia-ne că iau-ne da cine te-a cules caponatul? Eu acasă nu spun. Ai așteptă pe baba care te-a cules caponisca. Am avut bunul eantarei. Capul pe leva. Ia tu. Mere la posturile dinspre sprijonul cel Vedeți bine, da, bucoane, e bine. Vede, mene, e bine. Am găsit pe cu brun, un mare talent pentru Ipingescu, florica de m mai remasese, Piridon și veta, între timp, găsisem în pe de metru. Am jucat romanța la Teatru Maria Filoti. Și nu știam că printre spectatori e și Gian Georgescu. A venit la mine și mi-a propus să fac o probă de film. Desigur, am fost foarte încântat, nu mai făcuse în film niciodată, și mi-a propus să joc pe Chiriac. Am făcut proba de film, au mai făcut și alții, chiar și vrea că a făcut probă la acest rol și-am fost ales eu. Du-te, Chiriac, puiule, du, chiria, păule, du Sunt trecute de 11, cine știe, primul fără veste. Aș mai are două cease, dumne, de nu lărgat. Da, da, bine, trebuie, trebuie să mă scol până în ziua. Mă duc la tribunar cu dumneavoastră pentru de bărcul sorbiu, știi? Hai să rătăm încă o dată. Și du-te și tu, bine. Cu... Bine, mă duc. Bolsvar. s-ar. legătură. Vai, bine că o văzui, dacă o găsea aici. Asta ne mai trebuia. Așa că era aproape gata, mai îmi trebuia. Cuventul un tip să corespunde lui, poate, goale, mațe, fripte. I-am făcut o probă lui Bilic. Foarte bun cu omii, dar nu, el nu corespundea personajului. N-am putut să, nu, nu m-am oprit la el. Până când mi-a venit în cap, Beligan. Era începător, era foarte tânăr, nu știu ce piesă l-am văzut, mi-a plăcut foarte mult. I-am făcut o probă, gata, a fost perfect. Distribuția, după câte mi amintesc, -am s-a făcut cu destulă grijă și cu, încercând mai multe variante. Știu că pentru o lumea a dat probă și Grigori Vasiliu Birlic. El m-a găsit pe mine mai potrivit pentru personaj, deși Bilic, un actor, era un actor senzațional. Nu eram deloc deprins cu Tehnica cinematografiei, m-am lăsat cu totul în lui Jean Georgescu și bine am făcut, făcut. Ce-o honorabile? Care, citățeile? Honorabile, domn, am profitat de ocazie pentru ca să fiu, am permite să vă felicit pentru articol. Bă, oh, mersi. Lați loc! Cum se poate, honorabile? Eu să iau și nu ta să stai în picioare? Cătățeile, suntem sub regimul libertății, egalității și fratilității. Unul nu poate fi mai sus decât altul, permite Constituția. Am fost până la tribunal cu cetățeanul Dumitrație Titilcă. Un amic al meu, că domnulea ta nu-l cunoște. Comersant, apropitar și capitan în garda civică. E da noștri. Trebuia să depui la procesul cumnată. Sunt divorț cu un la un mitocan. Unul care nu ținea la orarea lui de familie. <coughs> El. Familia este patria cea mică? precum patria e familia cea mare. Familia e bază societății. Uuuu, Un știi, îmi place. Se vede că dumneata ta e studiente, că aveți legile. Ei, cum spuneam, am profitat că era în aras, stai jos în s am venit să vă fericit pentru articolul din gazetă. Bine, combateți, reacțiunea, nu pot să, să vă ajute Dumnezeu să scăpați poporul de ce coai. Dumneule Ipicescu, dumneviul nostru este poporul. Voc-ți ce te face acum cu Veta și cu Spiridon? Spiridon nu putea să-l fac fata cum să joacă în teatru, aici nu merge. Trebuia găsit. Am umbla până în școală. peste tot, pe unde am putut. Cantacuzdon mi-a adus un băiat de la Roman. Era picol la un restaurant. Vorbea cu foarte mult accent moldovenesc. Și era cu obosit de atâta muncă. Adormea peste tot, nu puteam să fac nimic cu el. Toată nopțile pierdute la în cârcima lui în Huș, să răspângea acum asupra lui. Dormea tot timpul moțaia. Le am gândit până în școli, până în liceuri până și am găsit un băiat care baroi care a fost destul de bun l-ați văzut poate în film și răspunde bine de tot rolul așa și mi-am făcut treaba foarte bine cu el. Deci cu minte asculta și a rămas cu Veta cea mai delicată e chestie din film. Am făcut probe la o 20 de actrițe Într-o zi mi-am adus aminte că există pe la cinematografe de cartier o actriță Maria Maximilian, și Chiar să mă duc să o văd de -o pe asta, parcă m-am mai văzut zusem eu. Și într-adevăr m-am dus la Marconi și a început spectacolul de teatru între, între filme și să și dădea și un spectacol de teatru. Era foarte bun comici, pentru fond actorii care jucau la misiile astea reviste de la cinematografie erau foarte buni. Și vă la un moment dat fiind o doamnă, asta era Maria Maximian, îmbrăcată în negru mâinile în șolduri. Cum a intrat pe scenă, toată lumea a început să aplaude deci că a, a, bun. Ajunge în fața scenei, să uită la toată lumea așa cu niște ochi, pe care nu i-a reînveta, dar alții, l-are, avea revistă special că îi știa pentru unii și pentru alții. Și le spune-o dat așa, muclez, la toată sala a început să aplauze frenetic. A venit Iorzănescu Bruno cu Jean Georgescu, M au văzut ei jucându într-un cuplet, care Georgescu a fost așa de amuzat, așa s-a amuzat de cupletul acela. Mă rog, am acceptat să mă duc să fac probă. Am făcut probă, dar nici nu mă gândeam să reușesc. Între timp fusese și un concurs cu niște actrițe care erau, mă rog, actrițe de, de valoare. Câteva actrițe, cum a fost Eugenia Zaharia, Natalița Pavelescu, Sili Vasiliu, actrițe cu un nume. O zi nu mi-a venit răspunsul, a doua zi și a treia zi a venit răspunsul să mă prezint. Trebuie să-mi se întâmple mie cu necazul mare. Dar ce față? Ce mă mai iasă? Prima oară, nu uite. Mi s-a dat un semn. Am destrugat camera de dumneavoastră. Păi, și ele s-au resturat. Ce să ni se întâmple? Să mai aduce chiristigia. Astăzi să luați, este la siguranță. Pușca lui. Dacă s-a descarcat. Ce? Ce? Nu, am dat cascun. Găsesc că este o mare bucurie care a rămas consemnată în film asta, creația lui Gigarul Jupăndubintreache, pentru că. Consider că multă vreme va trece până să vă găsi un interpret atât de veridic pentru acest personaj, după cum mi se pare iarăși extraordinară apariția lui Iordonescu Brunului Pistatul. cu a zis foarte sever și cu foarte concentrat un comic de o natură foarte sobră. Hai să mai ești cu femeie, cu ochiță că să ia bagaboa, și laie după dumneata. Nimoeu n-au propunut de plan. O să tot după e jocul de după cum e femeia. Dacă treazi la cu de oțel și face pasuale, vezi bine bagabunzi atât astea. O să amțo. Știu ce voi dumneavoastră să zici, dar nevă să mi îdarea, domule. E vine și jocul de teatru că cândești ca pentru ca să se facă un atac în paralel. Dar vreau să zic că ne să vedea lui de-alea, cum zisești, și ea, după mine, de ce s-a luat? s și după dumneata? ha? a luat. Și cum ești dumneata? M-am ambis, domne, că de vorba la o adică de onoarea mea de familie. Păi să știu de bine că e într-un criminal, să mai poți eu numai că se ține vagabondul după mine și lasă Care-i vagabond? E ăsta. Un vagabond, de unde-l cunoște. Dacă nu-mi cunoști doar că de că-i vagabond. Asta-i. De vorbim și Bașca ne înțelege. Aseară am mers la grădină, la Ion. Eram cu o cu soarta mea și cum ne ne-a zița. Ne pune la o masă ca să vedem și noi comediile alea de joacă Ionescu. Trece așa, presc la un sfert de mai Numai că mă cu unul ăla cum un Badabon de Amploiat. De unde știi că era După port nu se măna a fi negustor. Mă povenesc că vine și se pune la altă masă alături, cu fața spre masa noastră și cu spatele la comedie. Șadele zemată într-un peș, de, șade și se uită lung și galeș la cucoane. Se uită, șep! Eu, cum a făcut Dumnezeu cu m mă spun să plecăm. Cucoanele nou, că să mai ședem, că nu s-a exprăbit încă comedia. Încep să vruntez la bagamuntul și mai că venea să-l cărpez, Mi-era mușină de lume, de să mă pui în public în toate boale, nu vine bine, rezolv. În sfârșit ne scolăm să plecăm. Poate goale, o să scoală și noi. după noi. Plecăm noi, pleacă și cunea după noi. Eu îl vedeam cu coada ochiului, da. Nu vreau să le spui cu coanele, ca să nu le arucinezi. Știi cum e veta mea roșinoasă? Mie, nu e eu. e. Apucăm pe la Sfântul Ionica ca să ieșim pe podul de pământ, da, pungi cât, o după noi. Ajungem la Sfântul Ionica, moftangiu după noi. Mergem pe la Mihai Podă ca să apucăm pe la stabilament, mațe tripte după noi. Eu trăgeam cu coada ochiului, fierbeam, mâinile, dar nu vrea să le spui cu coada ochiului. ca să mă ne rușinesc. Știi cum e veta mea? Rușinat, să nu e făi. Când a apucăm de la stabilament în sus, o să înapoi cu coada ochiului și nu mai văd pe coate goale. Mai mergem, ce mai mergem, o uit înapoi iar, Vă iar dați-vă, da, mă, nu mi să trate, adică s-a de impresii. Eu gândesc că lumea ce ai făcut spamă de ceapă. Mă, te cu om, să-mi făd partea locului, pe a luți Și s-a nemerit să apucați tot cu un drum ca să vă turnați la domiciliu. El a rămas n-al lui și mea voastră împersului. Tu? Honorabile, îmi datorează-mă pot țigară de totul. Da. asemenea, mi se pare că cele două femei au fost găsite excepțional de bine. M-a Maximilian era o actriță care nu a jucat până atunci teatru ulterior, a făcut carieră teatrală dar ochiul detectora lui Georgescu a găsit în această interpretă cea mai bună vetă posibilă iar zița Floricăi de Mion este o, o, o încântare Uf, ță că mă văz liberă, să E mai tașito, acum să nu te audem. Ține. cine? Ține. Ține. Adică te lăsa împărtă le renghițe, nu-i trebuie ce-l făcut singură. Bă, adică nu mai un e ce-mi pas? Dar nu-l veși S-ar putea să ne facă un alfrund. Eu un gustos să mă pui în public, o aluat nu faci. Cale zițo, acuia e să fie într-un cea zbun. Nu era de mine, menelaie, eu sunt o persoană delicată. Rezon? Lasă, zițo, găsești un noroc până la un cea zile în sara. Apoi în fie că proaște destule Meni, moartă, tăiată, nu mai stăteam cu micocam. Bine că mai ta pastramaciul. Să ți știu de bine că mă duceam la mânăstire, pâine și sare, nu mai cu De altfel, toate personajele de metru era excepțional de bine ales. Spiridon era un, un amator, era destul de bine. A, ce ce și ca pe gâțe, țărcădăun, sunt adevărat personajul acesta adăugat de Georgescu, avea o singură scenă de o mare culoare. Cred că meritul principal al filmului este că tipologia a fost bine găsită. Adică distribuția mi se pare că a fost făcută foarte bine de Jean Georgescu și până în cele mai mărunte roluri. Fiecare apariție în acest film că e creionată de jichidi, A văzut. Asta a fost minunea minunilor. Cum s-a gândit el la fiecare interpret în parte și el a rămas și ăla a făcut ce trebuie. O amestecătură completă. În revistă, de pe la cartier, de în teatru cu tare, de pe mai știu eu ce cutare Ea a adunat la un loc și a făcut tot treaba. Prima calitate a unui regizor este să facă distribuția așa cum trebuie. Adică omul potrivit la locul potrivit. Și pe urmă începe lucrul. Jucure, să nu trebuie să de la depozit pentru ziți că sunt ei Bine trec. Acum, mergi a zivre la exerciți chiriac puiile, că ajung eu înaintea ta și i-am foc să ia să ducă. Vă bine, zivu, bine, ce fac? Ei, cu ele, bază-mă, zivu. Mă dar tot cu galoane, cu sute de băut. Păi ziceam să rogi pe Cucoana, poate că ar vrea dumneavoastră să i recuas. O să-mi zivu, ne-i Să nu mai meargă chiriac data viitoare la exerciți fără galoane. Păi, o să nu văd dacă o ia Ce nu mai de bun, Nu te camare la inimă, dar nu trebuie să-ți faci sângelul. Mă, e și vina ta. Ei, da, voi. De... Cum să intri în voi? Aș putea spune că fiecare gest, fiecare privire era, era prevăzută de, de Georgescu uh, dinainte. Uh, Jean Georgescu e într-adevăr un ceea ce te cheamă, un regizor de film care avea această peliculă în capul lui, cadru cu cadru și cu o precizie uimitoare. Un, un mare maestru al detaliului și mi se pare foarte important lucrul ăsta într-un film de atmosferă ca acesta de epocă. Nu, ești cu cine e cupoana, cu coana crede O fana te asta cu dume, E lasă, de ce parte ne a dat ghe da, da, da, da. să iu. Da, do, Spiritual, cum sunt cu familie. Pine, e de vreau să-i scrie, ești Eu dă dar acum nu pot să vorbesc, e să se scoade și voi. Și până cine! Come tu de cine că este geril, eu sunt normal da, de propoșară. Erei, hey, dune asta nu cunosc, cum va să scoale și să nu fiu acolo, după sol. Nu știu cum l și și l-a ales cu precizie. Sunt scenele alea care când ascunde el în butoi, când merge, când îl caut eu pe la Inion, pe acolo, nu mai spui că e film, spui că e ceva la ordinea zilei. Zi? Ești un climp plin de cadouare, este fragile zambină, este o reuze, parfumată, este o tiner, la un poet nebun și cadru cadouă, ah! De-a iei poziții bune, parte fie -tine. te și-ți devii plinirea mea. Al tău, pentru eternitate și pentru În creația maestrului Jean Georgescu, fantezia creatoare se îmbină în mod fericit cu grija pentru adevăr și detaliu. Îndrăzneala imaginației și supunere la obiect, viziunea generală a cadrului, și respect pentru accesoriu, grija pentru amănunte semnificative, din a căror acumulare se desprinde exactitatea descripției și radierea directă a vieții. Privind filmul, chiar numai auzindu nu putem să nu fim impresionați de viziunea de ansamblu, precum și de precizia detaliului, de adevărul costumelor sau de atmosfera sugestivă. Reprezentația teatrală de la Teatrul de Vară Union este o realizare artistică de un umor și de un relief cu totul remarcabile. O scoana foarte dificilă a fost scoana de la Union, la grădină. Erau figuranți, costume, machiaj și am căzut de acord cu direcția să tunesc trei zile la rând, zis și noapte. Știți foarte bine că el s-a făcut într-un studio improvizat într-un platou extrem de mic, cât o sală de gimnastică, în care Jean Georgescu, cu geniu, a realizat grădina de la Union, o secvență memorabilă. Și lucrau cu un entuziasm, veneau zi la zi, când turnam, era afară zăpadă, mi-aduc aminte că am lucrat iarna, și era o zăpadă mare, și venea de, de parte, le trimiteam mașina la care puteam, veneau cu plăcere și lucrau, ne și noaptea. Foarte drăguț să-mi amintesc cu foarte multe plășire de toți. Ficiorul la grăiței, un cuplet de domnul Moșoi. <fie> în corțul unei în înguste, pe când mergea la mântâlniri, O domnișoară ce prin fuste lăsau în picioruși grâni. Era cindea nici o și-am început să urmăresc, Și prin noroi prin lapte fu de mai sapo și lumea-n stradele După cursul hosii care ajung la noi pași de voiam să văd și față. Luna mare nu-i lucru neobișnuit, Să dai o dulce sărutare unui aluc a, a piciori, legiori, o mai bine, Am fost tentat, Fletul acestui film a fost Georgescu și singurul care se pricepea la toată mașinăria asta, ca să spui așa, a filmului. Ce s-a întâmplat astea la grădină, la Ionco, am plăiaturi. Ce s-a întâmplat? Ce-i cu amploiatul? Eu nu știu să se fi întâmplat ceva. Lasă că știi dumneata, nu mai umbra cu prefăcătorii. Dragă Chiriac, să nu parte de ochii mei, să nu parte de viața ta, să nu mai am măcar o zi fericită cu tine, ta. Ce mai vrei, dacă știu eu ceva la sufletul meu, din câte ți l-a spărit dumneavoastră. De ce te-ai dus la grădină? Toată seara nu m-am gândit decât la tine. Te să acasă, scoțând încărcătura puștii cu Vergeau. Și cum mi se făcuse, mie semn rău, nu putem să-mi iau gândul de la Pușcă, dacă s au descărcat. Dar de ce nu i-am spus să bage de seama? De ce nu l-am rugat să-l lasem în de Pușcă? Doamne, ferește! Pușca în mâna lui! Ce să mă fac eu când noi găsim mort întins acasă? Iar că nu-i de pierdător să mă omor acum, ca să-ți împlinez gândul. nu I să te crezi? Ha! Crezi Căci te duplice! Mă lași capătul ăsta cu sibirie, să păzești asta și păzești de dumneavoastră la gândinca ca să-i poți cu lua. Chiria mea! De ce eu dau cum să-i dau frică? De ce că e să-i iau înapoi? Georgescu a lucrat. a lucrat așa de minuțios. N-a existat cineva să facă ceva în plus, un gest o codiță de ochi aruncată. Ați observat acolo unde se citește ziarul ei doi, Giugaru cu Iordanescu Bruno. Ea pleacă, închide ușa și e vorba tot de Chiriac. Lasă că Chiriac ăsta se mă lasă în pace, nu știu ce. Și când închide ușa, în ultima fracțiune de secundă, iar aruncă o privire. E, aia era a lui Bravo, ziua, domnule. Ăsta știu că combate bine. La bă, ei zice degeaba vocea Patriotului Național. S-au fi jucule acum, nu mă duc să mă pot? Dar totul și ți-ai luat? Chibrituri ai? Ce totuși jucule? Te faci că nu înțelege, ai? Nu știi ce totul. Eu l am aflat pe praștigare. Am vore nilo spirituale. Nu, nu tei prind deodată săracul spântul Nicolae. Ai știut tu, Papare? Îți dau și pune. Po. este astea. Bucuresc 527 răciune. Ani și colaboratorele noastre rebel, un jine scriitor democrat al cărei asimilitate o cunoaște de mult. Sfânta democrațiunii romane este de a persuada pe cetățeni că nimeni nu trebuie a mânca de la datorile ce ne impun să ne aminte pactul nostru fundamentale, Sfânta Constituțiune. Ei aici a adus-o bine. A mânca Sfânta Constituțiune... Adică cum să o mănânge? Stai să vezi că spune el. Punta Constituțiune și mai ales cei din masa poporului. E scris, adică. Mai ne rog, de ne percepi. Răspând bine vorba lui. Să nu mai mănânțe nimeni din sudarea bună-oareluia, bună ca mine nata, ca mine ta, care suntem de popor. Adică să șează numai poporul la masă, că el e Așa mai vii de acasă. Zile ceva mai mult nu vom putea intra pe calea veritabilului progres până ce nu vom avea un sufragiu universal. Adică acum nu e vorba asta. Ba, ce băi? Unde mănâncă sufrarea poporului suveran, stii Masă, sufragiu, bravos. Bine, bine. combate foarte bun, ce am spus eu! Foarte bun partener, și, după părerea mea, umila mea părere, a făcut un ipingescu unic. Foarte mulți ipingești, am văzut buni, chiar foarte buni, dar ce a făcut Jugarul și Bruno sunt unici, amândoi. Și a lucrat ceva la ea. De altfel, la tot. A lucrat foarte mult, foarte mult, cu multă minuțiozitate și dăruire, ceva nemaipomenit, nemaipomenit. Și pe înțelesul fiecăruia, pe înțelesul fiecăruia, pentru că așa poate să-ți ceară un rezizor și tu, actor, oricât de deștept ai fi și oricât de talentat, să nu-l pricepi. Pentru că nu știe să-ți. Să sau știe, dar nu știu, nu se lasă înțeles prea bine. Georgescu a avut această mare, mare calitate. Mi-aduc aminte de o întâmplare foarte comică. Că maiorul se spunea că avea haite de câini, trebuia ca câinii și să urmărească pe berigani. Și au în curte și-l pe da. Pune că la ziale. I-a tăiat calea, i-a tăiat drumul, câinii de la majorul din coți. ta. Și am găsit vreo 3-4 câini. Ei, hey, dar cum să latre, că nu s-au așa la comandă. Și am adus un dresor de la circ.- Se facă câini să latre. Toată ziua nu s-au de când a intrat acolo, la asta la lecțiile lui. Lecții cu câini, îți dai seama. <laughs> a sosit în sfârșit ziua filmării. Câinii și-a făcut datoria pe leplin. Unul s-a reprezint să l apuce de picior. În acel moment, un mașinist ca era pe de lături, ca să l -a pe, pe beligan. s-a reprezint și-a început să... O, o, s-a dus dracului, toată scena, ce să mai vorbim. S-a stricat tot, m-a supărat foc. M am reluat scena, scând să reluăm doi când fugise. Nu mai aveam decât doi. Hai, șupune, timp de gravă, că le scapă! Iu, iu, ne de Dar capiu! Bravo, vă de O noapte furtunoasă are o structură polifonică în care se dozează cu măestrie șarja, poezia și umorul, precizia documentarul cu fantezia, spiritul lui Caragiale gândit și exprimat cu o conștiință artistică actuală. Totul înfățișează un crâmpei de viață, de adevăr omenesc, o matură gândire artistică din partea tuturor acelora care au colaborat cu maestrul Jean Georgescu. Pe bună dreptate, un cronicar al anilor 40 exclama, De la primele imagini am rămas cu ochii holbați de surpriză și plăcere, de desfătare artistică și de bucurie. Filmul lui Jean Georgescu este mai mult decât bun, este perfect. Niciun regizor străin, oricât de faimos ar fi el, nu ar fi putut realiza un film mai bun din piesa O noapte furtunoasă și, mai ales, cu puținele mijloace pe care le-a avut Jean Georgescu. Îmi faci cu o persoană cu care ești certată. Da? Păi cu cine să mă împac? Nu sunt certată cu mine. Să-ți o ce mă plângi? Eu tatăl să mă duc să mă culc. Trebuie să fie târziu. Unde-te și Magali dacă zici că ți-e rău. să-mi fie Mai bine ar fi să mor. Mai bine, ce vorba e asta? Ce ți-e rând de tot?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 Acum nu te lega mai devreme. Iți ce să schimbi, Ei, doamne, un tatu, nu mă văd. Ei bine, tată, v-am și nu ce merg ceva, gândești? Nu, nu Mai un mai așa, nu cât prea, nu pâlpâie zic. Nu nu voi să merg? Ca să eu nu nu voi. Ți-am spus Și nu nu mai vreau să dau băi. o să merg la Nu nu, nu tu, când zic o vorbă, vorbă. să Nu. Mă rog, cum de iertă și a prins-o pe i-a rog. Mă pe șupați-mă, mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, ce, rog, mă rog, mă rog, mă rog, Nu, rog, mă rog, mă rog, mă rog, mă acolo, vorbea singur să Spune-i să foarte. poarta, le -le de le-am cursut. Uite, mă, înghirul să iei din ea tavană. Pe urmă să te duci să te purși, să nu mi-ar să te găsească deștept, că ia o Spiritul me-a răzut, mă înghirul. Let's see. Pentru puțin. Poarta am închis-o. Bine. Ai nimic, mai sunt mi poruncești? Ce, eu să-ți spun ce e bun? Sunt conci și leșe, este bun. Nu sunt suflet, ca să-mi dau tare cu simbrii. Bine, domnule, chiria, bine. Vino înainte, când ai zis, du-le. Cine se ar merge la reuniuni? Dacă vrea dumneavoastră să mergem, trebuie să mergeți. Că să te curtezi cu amploată din imitat? Domnule, cam putea să fiu să nu mai zici vorba asta. Dacă nu aveți destule bune să mă cunoști, că eu te credeam că dumneavoastră mai diște. Jurăm încă o dată. Să mă jur eu? Nu m-am jurat? Nu am plins? Ce folos? Dumneata crezi mai mult în postiile și în domnile lui bărbatul meu decât în jurământul meu. Dar, în sfârșit, nu strigi dumneata, eu stric. O trebuia să-mi fă un un copil ca dumneata. Nu-mi mai zice dumneata? Cum poftuși să zic? Cum ai zis și până ieri? Azi, azi, ieri... Si și nu vrei să te mai întoarcă? Mm. Vrei tu! Mm, Lasă-mă, ce folos că câtă fericire am avut, moment când o zi m-am prins o toată. Nu, mm, nu, mai voi. Mai bine este așa, cum sunt. Dar eu, eu ce să fac? Ce fac și eu? Învățul are și dezvăț, nu știi lumea ta? Dezvăț? Lez de vingură. Îi scozi lumele luniute și după azi. zici, lasă că nu e rău și fără să mai vezi. Mai bine că s-a întâmplat așa, nu o să mor fără luminile urților. Învățul are și dezvăț, dar dacă voi vreau să mai trăiesc așa, care va să că să mor ai? bine fi să poată muri omul când dar nu mai nimeni de asta. Dar dacă iubă lumea mi era foarte exigent și nu ne lăsa să schimbăm o iotă din Caragiale, dar altfel ăsta era și principiul ca să nu se schimbe o virgulă din Caragiale și după părerea mea a făcut cel mai bun Caragiale care există până în momentul de față. Nu sunt mulți regizori să dea rezultatele care le-a dat Jean Georgescu. Jean Georgescu a știut ce vrea, a mai studiat puțin, dacă nu mă înșel, și chiar a făcut film și pe la Paris. Am avut un operator, un francez foarte bun, care n-a dat greși deloc, și treaba a mers. Pentru că cred că este un cineast până în vârful unghiilor și um, știu că am fost extrem de surprins de această tehnică pentru că în prima zi de turnare am avut de făcut planul în care deschideam ușa de la dormitorul vetei și am închis-o pe partea aia, altă, peste două luni. <laughs> și cu toate astea, vă spun, de câte ori nu revăd, nu numai cu nostalgia, s-a conservat nu-i așa, într-o cutie de conserve tinerețea mea, dar și pentru faptul că avea o, o puritate, o, o, o, o simplitate și o, și o eficiență foarte în spiritul care Ami, <gântu> <gântu -i> de Nu strigă, Madreanu! Fii misericordioasă, sunt nebun de amor! Dar fruntele mele de câmpul se bat, suflet de poate, parcă sunt Turbat? Turbat? Un bătrân răspunde de grab care mi Cine este? Că o să-mi artați oamenii în urmă. Mă duc o jură că vei fi nefericit, că ai suferit de departe și eu voi și trai Nu striga! Nu striga! Ai pietate! Mai trebuie să spun cine sunt. Ce-am spus? Ce card? Inglaudul mi-a scris chiar tu în ordinea să Eu, iată-mă! M-am transportat la Lucraina pentru ca să te văd că nu iubesc pe iubește sclavul, Nina și Orgul, libertatea. Nu-mi lipsește când tu pe mine, nu mai îmi cum o moftă. Te-am văzut gata în seara, vrei Prin beața mea, de singurierul cum am aflat ca puneștibă. Te-am scris de răspunsă viu și a venit. Pentru că a fost Acum cine cu cine vorbești? Cine sunt? Ești ca îngervițelor mele, șteaua! Pot de ca să zic chiar nu ceafă. Care străuțești în sublin, în noaptea televrașă. Ah! s-am fadut, scuzați, Că... Una e să știi ce vrei și alta e să bășbuiești și să mai ceri părerile altora. El nu cere, el a mers la sigur un film. <fie> Nu sunt unii poteri om, parol! Noi idei! Pa dumneavoastii, ca bărbații! Onorabile! Știi cine-i tânărul ăsta? Cine? ăsta e el care scrie la vocea Patriotului Naționale. Nu mă neblui! Parol? Ei fușcă că mor! Chiar el însuși, în persoană, el combate la articolul ăla de seară, știi, cu sufragiu, ei, dragă, uite, domnul Dumnezeu, să iasă mă rog cu zic. Mă rog, dragă, eu, cum ce iertaiești, scăpa de neormamentul nu știam că dori să rămână pe Da, ne milă, ai ne milă, ai ne ai ne ne Oasă legătură! Iar la bănuieră! Aș! A, domn cu ajutarea asta am, a nu moarte -da. nu spui așa <gaj> <vezi? gaj> Ioan Georgescu, că este omul care l-a înțeles cel mai bine pe Caragiale, a făcut din această noapte furtunoasă o capodoperă, pentru că a fost singurul care a condus, care a scris scenariu și noi am ascultat ca niște copii și am făcut absolut tot ce a spus el. Astfel, Alături de Maestru Jean Georgescu, echipa de actori, toți debutanți în film, au reușit să valorifice posibilitățile latente care existau la noi pentru producția cinematografică, situând filmul O Noapte Furtunoasă în rândul creațiilor de prestigiu ale filmului românesc de totdeauna. Momentul O Noapte Furtunoasă încheia lungul șir de încercări care îl precedaseră, dar în același timp se deosebea fundamental de ele fiindcă reprezenta premiza unei activități cinematografice așa cum se va desfășura în condițiile unei tehnici din ce în ce mai avansate, fără a ne lăsa cuprinși de paseism, judecând realizările din trecut în raport cu condițiile în care au luat naștere și făcând balanța cu obiectivitate a erorilor și reușitelor lor, trebuie să recunoaștem că înaintașii care s-au străduit să le creeze între care maestrul Jean Georgescu Ni se reliefează în prim plan Merită un sincer omagiu Omagiu pe care îl merită și colaboratorii săi Nu vom încheia această emisiune Fără a rememora integral fișa tehnică a filmului Scenariul și regia Jean Georgescu Decoruri Ștefan Norris Muzica Paul Constantinescu Imaginea George Perot Director de producție Ion Cantacuzino. Distribuția. Veta, Maria Maximilian. Zita Florica Demion, Jupând, jupându Alexandru Jugaru, Ipingescu, Iordanescu Bruno. Chiriac, George de Metru. Rică Venturiano, Radu Beligan. Spiridon, Ștefan Borăi. Circădău, Gheorghe Ciprian. Tache Pantofarul, Ion Stănescu. Gornistul, Neteodoru. Dincă binagiul, Sică Rădulescu. Un bătrân copist, Iancu Constantinescu Un armean, Jean Moscopol Tușa, Leontina Ioanit Ide Ionescu, Miluță Gheorghiu Doamna X, Ileana Sin Domnul X, Ion Marinescu O cochetă, Cornelia Teodosiu Primul tur de manivel a fost tras în 10 ianuarie 1942 Filmările s-au terminat în 29 august 1942 Montajul a fost încheiat în 10 decembrie 1942. Ați ascultat biografia unei capodopere. O noapte furtunoasă, film de Jean Georgescu după piesa lui Ion Luca Caragiale. Emisiune de Alexe Tudor. Au colaborat Jean Georgescu, Radu Beligan, Alexandru Jugaru, Maria Maximilian, George Demetru. Fragmentele au fost extrase din banda sonora a filmului.